І кашкет. А я ж казала, що горб наш росте, але чого так норовисто, завод вертольота? Сашкотур займався вечірнім самоаналізом. Таке находило на нього після борщу, затовченого старим салом та зернами кропу, або ж після чергового підвищення у званні. Причиною сьогоднішніх самозаглиблень Сашкатура був борщ, заправлений салом, кропом, перцем і чесником. Він висмикував реп'яхи із шинелі, розглядав їх крізь лопу, надовго замислювався і викидав у відро із сміттям. І тут не гітнуло. Реп'ях випав з руки і знову вчепився в полу шинелі. З шафи посипались на підлогу купки. Кілька років тур був чемпіоном району з вижимання двопудової гирі і раз чемпіоном з метання молота. На столі перевернулася вазочка із паперовими квітами – Дружина чомусь все одно наливала у вазу води, для правдивості очевидно. По скатертині повелись зеленова, затхла цівка води. Із глибокої чашечки полинялої паперової квітки викотив золотий романин-годинник. Спокусливо підморгнув Сашкові коштовним каменем. Світло погасло, і годинник втопився у темряві. Кроки під вікном затихли. Але Марта усім своїм єством і відчувала, що Румко сидить біля порога на перевернутому ящику від господарського мила. Іноді блідо зарожевіє ніч від вогника його сигарети, та рудий котисько жебракувато нявкне і голосисто замуркотить. Вона провалювалася в куці, сторожкий непівсон, злякано прокидалась. Згадувала про наглу потребу вийти на двір і присісти під кущем дикого буску, але боялась відчинити двері, бо знала, що не зможе випнути Ромка за поріг, якщо він його переступить. Уже починала пригадувати, де б могло завалятись старе відро, щоб скористатись ним, як у холодній зимові ночі. Та хата зтерехнулася, як у пропасниці. «Вивалює двері той навіженець», – подумала вона і похолола. Впала спокуття картина із левом, що ніяк не може, або не хоче нас догнати молодого лося. Скотилося із стола яєчко від попелястої курки, що іноді несе готові писанки. скотилось і розбилося у підлогу. Розбилося легко, як у казці, де дід бив, не розбив, баба била, не розбила, а мишка бігла, хвостиком зачепила і білок окремо, жовток окремо. Спугала на городі, з'їхала шапка. Старий ворон впав за сокора, як сонний хрущ, аж при землі розкрив крила, загальмував ними і перелетів на вітряк. Марта скочила з ліжка, вгінула по хаті білою льолею, кинулась до вмикача, але світла не було. Хатою тіпонуло знову. На Марту навалився страх. І вона кинулась в коридор, смикнула на себе То Туруснула ще раз, і Марта впала на груди Романові. Вона зойкнула, але Ромкові губи перепинили той зойк, і Марта захлинула з ними. Їй уже було не страшно. Іван Капшук ще звечора дістав від дружини Откоша. Тобі лиш дурне в голові. Якби натягався на фермі за день так, як я, не гарцював би. Тому відгородився від неї в ліжку пуховою ковдрою, не міг знайти зручної пози, щоб заснути. А ти знаєш, мама зовсім уже оглухла. Треба на мигах показувати. Каже, ніби її тепер весь час повертає лицем до цвинтаря. І що ти будеш робити, синочок? На мигах буду показувати». Раз на рік? І тут їх гойднуло. Дружина відчула, як Іван покутився на неї, Подумала, що в чоловіка знову заграв обрік. Відважила йому замашного ляпаса. Щинилася Веремія. Іван заплутався у вовняних нитках, натягнутих між двох стільців. Прокинулись діти, жалібно заплакали. «Забирай дітей, дітей виводь, тікаймо до твоєї мами, вниз. Та не штани шукай, а дітей». Еля губа спала першим, твердим, як граніт, сном. Її розбудила Мариня Якау, коли Гринь уже завів свою умку і помчав до дитячого садка. Елько тарабанила п'ясунками у шибку Мариня. Елько, виходь з хати, бо горб здригається. Еля нічого не второпила, але Маринин переляк шугонув у її розімліну віцну свідомість, як електричний розряд. Взувши тільки лівий капець, обшитий зеленим кролячим хутром, Елля побігла до дверей, спіткнулася у oh Майнгот, побачила перед собою Сидора, як отоді серед пекальної веремії в Саксонії. Оксамитові очі, розпанахана на грудях гімнастерка, вибух, хопила на столі Сидорову фотографію і вискочила у двір. 23 години і 14 хвилин почалося. Почалося те, що пророчила Марина у Терновиську. Спокійно сказав Ілля капітан і гостро, до знемоги гостро відчув у собі час. Відклав недочитану районну газету, помацав загоєні рубці з підроманеної руки і почав жадібно їсти манзарі, які Єва підкинула через поріг у целефановому пакеті, коли він виходив відв'язати на ніч собаку. Власне, виходив навмисне, бо знав, що Єва пече манзарі, а йому страх хотілося їсти перед сном. «23 години 15 хвилин, відміряв Ілля давлячись гарячими манзарями. Завершила в кімнаті Єва, погасла світло, з високого димиря над хатою вивалилось кілька цеглин, загола бляху на даху, цегла зірвала ринву, і там метелялася, як порожній рукав у безрукого чоловіка. «Рятуйте!» – заламентувала Єва. Ілля кинувся у її кімнату, на ослі птиці всім столом, шафою. «Ось, дички, я, Ілля!» – прошепотіла Єва з темного кутка і простягнула до нього руки. Хата здригнулася ще раз, і Ілля сказав, «Тікаємо, 23 години 19 хвилин, горб росте, а що, як наш син не зможе піднятися на нього?» Виходячи з хати, Ілля прихопив тарілку з манзарями. Барвіцькі балювали у подорожніх, пили домашнє вино, дискутували про переваги низьких і довгодолесих людей – Цілувались, говорили про смерті, про дітей, про районне начальство і про підковану виставку. Микола нагнувсь, щоб поцілувати Катерину, але ним гойднуло, і він уткнувся губами в щоку своєї дружини. О, он уже на ногах не стоїш, огризнулась сподорожня. Із піднятих келихів надхлюпнулось вино. Сянько облив собі нового костюма, а Микола реснув шиванку. Жінки дружно заходились шпетити захмалілих чоловіків. І світло погасло. Це нікого не здивувало. Микола дістав старий нову свічку, довго запалював її, долив келехи, і гулянка спалахнула з новою силою. Ніч яка місячна, зоряна, ясная, починав з найвищої ноти Микола, бо з його зростом легше дістати її, ту захмарну ноту. Потім знову лаяли невісток, у Миколи вже шість, Сенька одна, лаяли незлобливо, бо потомилися, Бо Сінько з Миколою засіли за карти. Оце якби не продав мотоцикла, то вжик і дома ремствував Сінько. Вжик і в Молдавії, відказував Микола».